Тут, на чорному клаптику подвір'я, і далі робилася велика робота. Колишня однокласниця Люда набивала подушку тирсою, а моя сестричка Паютка з моєю солодкою тіточкою Гафією і хрещеною маткою Марікою задягали мене час від часу, перемовляючись крізь стримувані плачі і схлипи. «Паюточко, аби ти не защіпала ліфчики-гудзики», казала тітка, обгортаючи мою голову червоною хусткою, «аби там її нічого не тиснуло». А «Гребінь класти?» – питала матка Маріка, втираючи мокрі очі. «І дзеркальце клади, і годинники, і окуляри, і папір, і ручку, і цукерку, і перстень, щоб усе було при ній», – відповідала тітка, зв'язуючи мої ноги унизу біля кісточок білим шнурком. «Дивіться, Гафійко, як будуть виносити тіло, аби Василина Гумакова не вкрала шнурок. Вона має моду на тих шнурках ворожити», застерігала матка Маріка. «Ой, тут подивисься», заголосила тіточка не своїм голосом, припавши до мого холодного чола. Потім поправила хустку, китиці вишитої сорочки, складені на грудях руки, поклала в них свічку, обгорнувши внизу її білим папером, Вдихнула і знову повернула на подушку букетик сухого василька. Накрила мене до половини тюллю і тоді запалила свічку. Три заплакані жінки, схиливши голови, стояли над моїм тілом і не знали, що мої ластів'яні крильці сиві і жалю і вдячності до них. Три жінки любили мене і турбувалися про мене, як про живу.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 Хіба що перед якимись черговими виборами до парламенту чи до іншого осинця, котрийсь із моїх колишніх колег-журналістів розрядиться сенсаційною статтею про печенки з моргу чи абортарію. Та ще мачуха мого чоловіка може коли-неколи замолюватиме гріх за свій язик згадуючи, як відраджувала його одружуватися з тією, у котрої легені рослина молоці і меді. Та й по-всьому. Тепер же душа моя, гірка як полин, і солона як тіччені сльози, не потребувала нічого, окрім єдиного. Полетіти туди, звідки не видно муки мого худого, простоволосого батька і всієї рідні. Та я заставалася пташкою і могла літати хіба що тільки над своїм подвір'ям. «Умерла, бо мала умерти», – відповіла сама собі моя люба сестричка, порушивши важку тишу, в якій лиш потріскували десятки запалених свічок, затиканих у миски з пшеницею на лавці під стіною у моїх головах. «Ой, порубали її сердешно», – сказала матка Маріка, мацаючи під моїм колись розкішним волоссям грубу драту швів. І здалося мені, що заболіло моє пташине серце, коли мій молодший братик Олег з відром води в одній руці і серпом у другій нечутно переступив поріг. Йому нічим було витерти сльозу, що тихо стікала по зарослій щуці, і поки він дивився на мене, вона впала на мої скам'янілі пальці. Тітка підняла з підлоги тюль, і мій дорогий братик поставив серп у воду і засунув відро під лавку з домовиною. Ого, зітхнула матка Маріка, її так заморозили, що вже й заліза не треба. Так годиться, відповів брат, і раптом широким кроком кинувся до дверей. У дверях стояла моя голубка мама, і не бачачи мене, дивилася на мене. Вона говорила сама до себе, тримаючи сиву, як у маври, голову обома руками. Її голос іще тихий, майже нечутний, Переходив у спів, линуче просто до мого серця. Але я не мала серця, Воно не могло здригнутися навіть від маминого голосу. Лиш полетіло сиве пір'я моїх ластів'яних крил На траву татового подвір'я, Коли упали мамині слова на холодний мармур обличчя. Ой-ой-ой, дитина моя солодка, Розлука моя велика, розлука моя вічна, Цвіти мій опалий, землиця чорна забере тебе від мене, землиця тебе буде любити, трава тебе буде любити й голубити, і не почую я більше твого дорогого голосу, і не скажеш ти мені лагідне слово, і не вчуєш ти, як я за тобою плачу, і як я за тобою баную. Дитинко моя золотенька, дитинко моя мальована, ти з серця мені випала, ти печаль у моє серце впустила зробила попелом мою душу писанко моя великодня цвіте мій ранній мамо, мамо казали обидва мої брати Толя і Олег, тримаючи маму з двох боків за плечі а сусідка Петруня, що була медсестрою, капала на цукор Валеріани бабусю, заплакав мій дорослий синочок у мамину руку і нарешті справді мертва тиша упала на сумну хату а далі заголосили всі відразу, приказуючи над моїм тілом якісь чудні ніколи не казані мені слова, пестливі й жалісливі, вразливі й слізні, перебиті з хлипом і мукою розставання. Годі було розібрати їхній зміст. Однак я не мала потреби в тому, бо навіть пташина голівка помутилася і зомліла, чуючи нестерпні завивання».